Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal akhiratu al lil ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilay yawmiddin wa ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Assalamu'alaikum akbar sekali bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah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 dan para mukimin yang dimeriahkan oleh Allah Semaha Nya Taala masih kita bersama kitab al aqidah al wasitiah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullah seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 728 Hijriah dan beliau mengarang kitab ini dan isinya adalah tentang aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Yang berdasarkan Al-Quran Dan juga sunnah Rasulullah SAW Dengan pemahaman para sahabat R.A Ini adalah kitab yang ringkas Dan sangat bermanfaat Dan selayaknya Dipelajari oleh seorang Muslim Khususnya para Ulla bil ilm Itu para penuntut ilmu yang Ingin mendalami agama Maka Sepantasnya bagi mereka untuk mempelajari kitab ini Yaitu kitab Al-Aqidah Al-Wasityah Boleh mengatakan di dalam kitab ini Masih berkaitan dengan beriman dengan hari akhir Beriman dengan hari akhir Setelah menyebutkan di antara beriman dengan hari akhir adalah Beriman dengan Al-Mizan Iaitu beriman dengan adanya timbangan amal, maka boleh mengatakan watun sharu adawwin, wahiyah sahahiku al-amal, faaqidun kitabuh bi yamin, waaaqidun kitabuh bi shmalih, au min warai zahrih. Boleh mengatakan dan akan dibuka adawwin yang masuk dengan dawawin adalah kitab catatan amal. Di antara yang akan terjadi di hari kiamat adalah akan dibuka catatan amal, catatan amal manusia ketika dia di dunia yang berisi tentang kebaikan dan juga kejelekan. Berisi tentang hasanah yang dia lakukan selama di dunia. Demikian pula berisi tentang catatan Dosa-dosa yang telah dia lakukan selama selama di dunia. Wahia sohaiful a'mal. Jadi masuk dengan da'awin. Adalah lembaran-lembaran. Yang isinya adalah catatan amal. Fa'akhidun kitabahu biyaminih. Ada di antara manusia. Yang kelak akan menerima kitabnya. Biyaminihi dengan tangan kanannya. Ada di antara manusia yang kelak. Akan menerima kitabnya dengan apa? Dengan tangan kanannya. Waah kitun kitabahum bisimali dan ada di antara mereka yang akan mengambil kitabnya dengan tangan kirinya. Aumiworo idhohri atau dari belakang punggungnya. Jadi manusia ada dua macam kelak. Ya ketika mereka mengambil kitabnya, ada di antara mereka yang mengambil kitab dengan Tangan kanannya dan ada di antara mereka yang mengambil kitabnya dengan tangan dengan tangan kirinya sesuai dengan amalan dia selama di di dunia dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan faama manutiya kitabahu biyaminhi faso fa yuhasab hisaban yasira wa yinqalibu ila ahlhi masrura maka kata Allah Barang siapa yang, adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya adapun orang yang diberi kitabnya, yaitu kitab catatan amalannya Biyamin ini dengan tangan kanannya Fasau Maka orang yang demikian akan dihisap dengan hisap yang mudah Akan dihisap dengan hisap yang mudah wayan talibu ila ahlihi masrura dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan masrur. Itu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan gembira. Ini adalah keadaan orang yang saat itu mengambil kitabnya dengan dengan tangan dengan tangan kanannya. Itu dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Dan di akan kita sebutkan bagaimana hisab perhitungan yang mudah bagi orang yang mengambil Kitabnya dengan tangan kanannya Ketika nanti akan dibahas tentang masalah Yawm al Hari perhitungan Kemudian di dalam ayat yang lain Allah SWT mengatakan Fa'amma man utia kitabahu biyaminih Fayaquluha umuqra'u kitabiyah Inni donantu anni mulaqin fisabiyah Fahuwa fi'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qudufuha daniah kulu washrabu hani'an bima aslaf tum fil ayyamil khaliyah di dalam ayat yang lain Allah mengatakan maka ada pun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya itu mengambil kitabnya dengan tangan kanannya maka dia akan mengatakan ha umqirau kitabiya ya dia dalam keadaan Bergembira karena di, mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, kemudian dia mengatakan, haumukhrawqitabnya. Silakan kalian baca kitabku ini. Ya, karena dia telah diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, berarti dia termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang selamat, sehingga dia mengatakan dengan bangganya, hendaklah kalian membaca kitab uh, kitabku ini, hendaklah kalian membaca isi isi kitabku ini. Kemudian dia mengatakan Ia menyebutkan tentang sebab Kenapa dia menjadi orang yang selamat Menjadi orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya Dia mengatakan Inni anni Karena sesungguhnya aku Dahulu yakin bahwasannya aku akan menemui hisabku Jadi orang tersebut mengambil kitabnya dengan tangan kanannya Karena apa? Karena di dunia dia yakin dan sangat percaya dan beriman bahawasanya dia akan dihisap. Dia akan menemui hari perhitungan dengan Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika di dunia dia berhati-hati. Yang tidak sembarangan menjalani kehidupan dunia ini. Di sana ada aturan-aturan yang sudah Allah turunkan. Sebagai Rabb yang memiliki dunia dan juga akhirat. Dia hidup di dunia dengan aturan-aturan Allah Azza wa Dan dia yakin bahawasanya dia telah akan dihisap. Akan bertemu Allah dan akan dihitung amalannya. Inni zunantu anni mulakin hisabiyah. Apa yang Allah balaskan. Apa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Fahuwa fi'isyatir raliyah. Fi jannatin aliyah. Maka orang tersebut akan berada di dalam kehidupan yang radiyah yaitu kehidupan yang membuat dia senang kehidupan yang membuat dia ridho di jannatin aliyah di dalam surga yang tinggi yang buah-buahannya adalah sangat dekat artinya buah-buahan di dunia berbeda dengan buah-buahan di akhirat berbeda dengan di dunia buah-buahan di dalam surga itu sangat dekat, sangat mudah untuk diambil Bisa diambil oleh orang yang duduk. Bisa diambil oleh orang yang berbaring. Bisa diambil oleh orang yang berdiri. Ya, jadi dia adalah sangat dekat dengan orang yang akan mengambilnya. Kulu <tuluhu> washrabu hani hani'am bima aslaftum fil ayyamil qaliyah. Nalah kalian makan. Yaitu ahlul jannah wahi penduduk surga. Nalah kalian makan dan nalah kalian minum. Dalam keadaan nikmat. Bima aslaftum fil ayyamil qaliyah. Karena sebab apa yang telah kalian lakukan pada masa-masa yang lalu, yaitu kapan? Ketika di dunia. Itu kalian gunakan waktunya ketika di dunia untuk taat dan beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Ini adalah balasan bagi kalian, kullu wa haniyan. Inilah kalian makan dan juga minum dengan nikmat. Ini adalah balasan bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman, yang mereka diberikan kitabnya, jadi kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya. Dan di sana ada orang yang kafir, demikian pula orang yang munafik, maka Allah SWT tidak akan menyamakan antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir dan juga orang yang munafik. Ya Allah SWT akan memberikan kitab catatan amalan bagi mereka dengan tangan kirinya. Ya dengan tangan kiri dari arah belakangnya, ini adalah musibah yang besar. Ya dan detik-detik yang sangat menegangkan. Ya seseorang ya sebelum menerima kitabnya apakah dia akan menerima dari tangan, kiri, tangan kanannya atau tangan kirinya? Ketika dia menerima yang kitab tersebut dari tangan kirinya dari arah belakangnya, makanya ini adalah musibah dan ia ya, kecelakaan yang besar. Ya oleh karena itu disebutkan. Ya di dalam ayat bahasanya dia bertariak, menjerit. Allah Swt wa mengatakan, "Wamma manauti a kitabahu bish wara' zahrih. Wamma manauti a kitabahu wara' zahrih. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari arah belakangnya, ya. Dan ini adalah kehinaan bagi seseorang diberikan kitabnya dari arah belakangnya. Rasululah Ya Da'ud." Suburro maka orang tersebut akan berteriak, yaitu berteriak dengan keras. Yang menunjukkan bagaimana dia kecelakaan dan kebinasaan yang akan dia hadapi. Wayaslah syairro dan dia akan masuk ke dalam di dalam neraka. Innuka na fi ahlih nasrurro. Nah dahulu orang tersebut ya di dunia ia bersenang-senang dengan keluarganya. Artinya apa? Ia ya bersenang-senang, ia ya menikmati Kenikmatan yang Allah berikan Kepadanya tetapi dia gunakan Kenikmatan tersebut, ia ya di dalam perkara Yang membuat, ia ya marah Allah Azza wa Jal Dahulu di dunia, bersenang-senang Dengan keluarganya dan lupa akhirat Lupa dengan Allah Azza wa Jal Ya maka orang yang demikian yang kelak akan Ia ya menerima kitabnya dari Dengan tangan kirinya Dan dari arah belakangnya In nahudzna Allahyahu, sesungguhnya dia dahulu menyangka bahasanya dia tidak akan kembali, maksudnya tidak akan kembali kepada Allah dan tidak akan dibangkitkan oleh Allah azza wajalla. Kemudian ayat yang lainnya juga menunjukkan tentang bagaimana keadaan orang kafir dan juga orang munafik ketika menerima kitab dari e, tangan kirinya. Wa amma manutiya kitabahu bshimali. Fayakul ya laitani lam uta kitabiah. Allah mengatakan dan adapun orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya, Fayakul maka dia akan mengatakan ya laitani lam uta kitabiah. Ya seandainya aku tidak diberikan kitab ini, berangan-angan, berkhayal seandainya dia tidak diberikan kitab ini, karena dia mengetahui isinya adalah syi'ah. Isinya adalah dosa-dosa yang pernah dia yang pernah dia lakukan di dunia. Walam adri ma hisabiyah dan seandainya aku tidak tahu dia tentang hisab. Kemudian dia mengatakan ya laitaha kanatil qadhiyah. Seandainya azab neraka yang dia terima ini adalah yang menghabiskan dia. Artinya dia berangan-angan seandainya azab yang Allah berikan kepadanya di neraka ini menghabiskan dia dan mematikan dia. Ini adalah angan-angan ahlu ahluna yang mereka berangan-angan seandainya mereka meninggal dunia. Sehingga kalau meninggal dunia bisa ya tidak merasakan azab tersebut. Tetapi ini adalah angan-angan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa menjadikan mereka ya la yamutu wa la yahya. tidak mati dan juga tidak tidak hidup. Ya tidak mati seperti orang yang mati di dunia sehingga tidak merasa dan juga tidak hidup maksudnya adalah tidak hidup sebagaimana yang semestinya ya tidak mati dan juga tidak tidak hidup kemudian dia mengatakan ma aghna anni maliyah ma aghna anni maliyah tidak berguna bagiku hartamu harta yang dia miliki yang dia banggakan selama di dunia maka tidak akan bermanfaat dan tidak akan banyak faedahnya tidak akan memberikan faedah kepada Dirinya ketika dia diadab oleh Allah Azza wa Jal. Dan telah hancur bagiku Sultaniyah. yaitu kekuasaanku. Dia memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan di dunia. Dan itu hanya sifatnya sementara. Ketika amalnya tidak baik di dunia. Maka ketika kelak di akhirat mendapatkan adab dari Allah Azza wa Jal. Kekuasaan dia ia ya prajurit, ia ya pengawal yang dia miliki ini tidak akan bermanfaat di sisi Allah Azza Wajalla. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana e, keadaan ia ya manusia. Ada di antara mereka yang berbahagia mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, dan ada di antara mereka yang susah, ia ya, dan e, e, bersedih dan takut karena dia mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya dari arah belakangnya diberikan dari arah dari arah belakangnya. Kemudian di sini beliau rahimahullah membawakan sebuah ayat yang ada di dalam surat Al-Isra. Yang beliau mengatakan kama qala taala sebagaimana firman Allah taala Allah mengatakan wa kullal Alzamnahu ta'irahu fi unuqih Wa nukhriju lahu Yawmal qiyamati kitaban Yalqahu manshura Iqra' kitabak Kafa binafsikal Yawm alayka khasiba Allah ma'atakan Dan ini adalah juga dalil Bahasanya kalau akan dibuka Al-Dawawid Ya akan dibuka kitab-kitab Ya catatan amal Allah ma'atakan Wa kulla insanin Alzamnahu ta'irahu fi unuqih dan setiap manusia Allah lazimkan amalannya. Jadi maksud dengan ta'ir di sini adalah mayatiru alaihi. Ya baik berupa amalan yang baik maupun amalan yang yang jelek. Allah jadikan ia ya, setiap manusia dijadikan amalannya ini melazimi dirinya. Yang baik maupun yang yang jelek. Amalan yang baik yang berupa ibadah, yang berupa ketaatan maupun berupa dosa. Kemudian wanukrijulahu yau malkiyamati kitaban yalqahumansyura dan kami akan mengeluarkan baginya pada hari kiamat kitaban sebuah kitab yang yalqahumansyura dia akan dapatkan kitab tersebut dalam keadaan mansur ini masa dengan mansur adalah maktuhan iaitu mendapatkan kitabnya dalam keadaan terbuka sehingga dia bisa membaca kitab tersebut. Kemudian Allah mengatakan ikra kitabak kafa bi nafsika al yaum alayka hasiba Sekarang bacalah kitabmu ini sendiri dan cukuplah ya dirimu sendiri hari ini yang menjadi hasib yang menghitung amalan-amalan amalan-amalan ini menunjukkan bahasanya masing-masing dari kita akan membaca kitabnya masing-masing Ini adalah keadilan dari Allah Azza wa Jalla Allah bukan membacakan kitabnya untuk kita tetapi silakan kita sendiri yang membuktikan tentang apa yang sudah kita amalkan dahulu di di dunia min khairin wasyah baik berupa perbuatan yang baik maupun perbuatan yang yang buruk. Kita diperintahkan untuk membaca sendiri kitab amalan kita. Dan ini adalah termasuk yang menunjukkan keadilan Allah Azza wajalla. Kemudian beliau mengatakan wa yuhasibullahu al-khalq وَيَأَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنٌ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَنَةِ. Kemudian beliau katakan dan Allah akan menghisap al khalq yaitu makhluknya manusia. Waya khlu bi dan Allah akan berkhawat dengan hambanya yang beriman. Faiqariruhu bidzunubih. Kemudian Allah akan menjadikan dia mengiqrar yaitu bertanya kepada dia apakah ini yang engkau pernah melakukan ini? Apakah dosa ini pernah engkau lakukan? Ya, kama wasifa dzalika fil kitabi wasunnah sebagaimana yang demikian telah disebutkan sifatnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan ini menunjukkan bahwa di sana ada al-hisab. Ya, di sana ada hari perhitungan. Ini termasuk perkara yang harus kita imani. Jadi selain mizan, selain timbangan amal, demikian pula tentang pembagian kitab, ya ini juga harus kita imani. Demikian pula adalah al-fisab, yaitu hari perhitungan. Ini juga harus kita imani. Dan uh, sebelumnya di sana ada kejadian yang di sini tidak disebutkan oleh Syekhul Islam, R.A, yaitu tentang setelah Allah Swt ia ya, mengumpulkan manusia di padang makshar. Ya, kejadian setelah Allah swt mengumpulkan seluruh manusia di padang makshar dengan keadaan yang sudah ia ya disebutkan di dalam hadis Nabi saw. Ia itu didekatkan matahari sampai satu mil dan manusia berkeringat. Ia ya, manusia berkeringat dan keringat mereka sesuai dengan kadar dosanya. Sudah kita sampaikan. Dan mereka tinggal di sana, yaitu di Padang Mahsyar Dalam waktu yang sangat lama Dan sudah kita sebutkan bahwasanya satu hari Di Padang Mahsyar Ini seperti berapa tahun? 50 ribu tahun di di dunia Ya satu hari di sana itu seperti 50 ribu tahun di di dunia Dan ini menunjukkan bagaimana Lamanya manusia di Padang Mahsyar Ya satu hari saja di sana 50 ribu tahun di, di dunia Kemudian setelah itu, yaitu manusia ketika dalam keadaan mereka e, Keadaan yang sangat susah ia ya keringat, yang mengucur, yang menutupi mereka Demikian pula panas yang luar biasa Dan bukan dalam waktu yang singkat, tapi dalam waktu yang lama Maka manusia berada dalam keadaan yang sangat luar biasa Ya susahnya Sehingga mereka berusaha untuk mendatangi Orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah Dan mereka adalah para ambiya Para nabi dan mereka adalah abdul Nas. Mereka adalah manusia yang paling Paling afdal Yang pertama mereka datang kepada Nabi Adam AS Karena Nabi Adam AS Adalah bapak mereka Mungkin yang beli Beliau bisa meminta kepada Allah Azza SWT Supaya Allah SWT Menyegerakan hari keputusan. Ya supaya Allah swt menyegerakan hari keputusan. Datanglah mereka kepada Nabi Adam alaihissalam dan meminta kepada beliau ya supaya meminta kepada Allah yaitu berdoa kepada Allah agar Allah menyegerakan hari keputusan. Tapi saat itu Nabi Adam alaihissalam yang beliau beriyak Beliau meminta maaf, meminta uzur merasa bahasanya beliau tidak berhak. Karena dahulu pernah melanggar ya larangan Allah Azza wa Jalla yaitu ketika beliau di jannah di surga dilarang untuk memakan sesuatu tapi beliau dan juga istrinya Hawa ia ya, memakan yang yang telah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan merasa tidak berhak dan menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Nuh. Dia ya, menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Nabi Nuh alaihi Beliau adalah Rasul yang pertama Rasul yang pertama yang diutus kepada manusia Akhirnya datanglah manusia Ya kepada Nabi Nuh AS Dan berkata kepada beliau Ya engkau melihat bagaimana keadaan kami Dan kau adalah Rasul yang pertama Ya meminta kepada beliau supaya Ya memberikan syafaat, ah. Artinya meminta kepada Allah supaya disederhakan hari keputusan Kemudian Nabi Nuh AS beliau juga meminta udur beliau meminta udur dan merasa dirinya tidak berhak kenapa? karena dahulu pernah meminta kepada Allah sesuatu yang sebenarnya tidak pantas beliau meminta yang akhirnya beliau yaitu Nabi Nuh AS menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Ibrahim yang mendatangi Nabi Ibrahim maksudnya manusia meninggalkan Nabi Nuh dan mendatangi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim dan meminta permintaan yang sama. Nabi Ibrahim juga demikian. Ia ya, beliau menolak dan merasa dirinya tidak berhak. Ya karena merasa bahawa dirinya dahulu pernah berdusta. Ia ya, pernah berdusta sehingga beliau ia merasa tidak berhak untuk meminta kepada Allah azza wajalla saat itu. Kemudian Nabi Ibrahim ia menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi. Musa alaihissalam Ya kalimullah ya, Seorang yang pernah diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal Datanglah manusia kepada Nabi Musa alaihissalam Demikian pula Nabi Musa minta uluh Ya tidak berhak Atau merasa tidak berhak Kemudian Nabi Musa alaihissalam Menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Isa Ya akhirnya manusia mendatangi Nabi Isa Dan beliau juga demikian Merasa tidak berhak dan menyuruh manusia untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW ya, Akhirnya datanglah ya mereka ke Rasulullah SAW Dan mengatakan bahasa engkau adalah e, seorang Nabi Yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan juga yang akan datang Maka e, mintalah kepada e, kepada Allah Bukankah engkau telah melihat bagaimana keadaan kami Untuk melihat kesusahan kami yang kemudian setelah itu beliau sawrasalam menerangkan Analaha Analaha Akulah yang berhak Akulah yang yang berhak Kemudian setelah itu beliau sawrasalam bersujud di bawah ash yang menuju ke arus Allah kemudian bersujud kepada Allah azza wajall kemudian Allah mengilhamkan kepada beliau al mahamid yaitu pujian-pujian kepada Allah yang belum pernah diajarkan kepada beliau di dunia. Yang beliau bersujud di hadapan Allah Azza Wajalla dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian-pujian yang belum pernah diajarkan kepada beliau selama beliau di dunia. Kemudian setelah itu dikatakan kepada beliau, Ya Muhammad, Wahai Muhammad, Irfa' Raksa, angkatlah kepalamu, Wasal Koko, mintalah makanan akan diberikan, Washa Tu Shaafa. Lakukanlah syafaat maka akan dikabulkan syafaatmu Yang dikatakan kepada beliau SAW Dan saat itu beliau dalam keadaan sujud Yang dikatakan kepada beliau Ya Muhammad Nala engkau angkat kepalamu Dan mintalah nisaya engkau akan dikabulkan permintaanmu Dan lakukanlah syafaat nisaya engkau akan dikabulkan syafaatmu Ini dikatakan kepada beliau SAW Sehingga beliau meminta kepada Allah SWT supaya disegerakan hari keputusan. Dan inilah yang dinamakan dengan asy-syafa'atu al-uzma. Ini adalah syafaat yang paling besar. Ini adalah syafaat yang yang paling besar. Kenapa dinamakan syafaat yang paling besar? Karena ini mencakup seluruh manusia. Baik yang mukmin maupun yang yang kafir. Semuanya mendapatkan syafaat. Dan ini adalah kekhususan Rasulullah SAW. tidak diberikan kepada yang lain. Ya beliau SAW mendapatkan kekhususan Ya diantara kekhususan tersebut adalah Al-Syafa'atul Ulma Yaitu syafa'at yang paling besar Ya di mana beliau memberikan syafa'at untuk seluruh manusia Ya supaya Allah SWT menyederakan hari hari keputusan Dan inilah yang dimaksud dengan Maqam Mahmud Ya maqam Mahmud Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Asa ayyya ba'ataka rabbuka maqaman mahmuda yang semoga Rabb-mu yang mengembangkan dirimu pada kedudukan yang terpuji ya maqaman mahmuda artinya dalam kedudukan yang terpuji karena di situ beliau dipuji oleh seluruh manusia ya beliau dipuji oleh seluruh manusia dan ini yang kita baca di dalam doa setelah kita mendengar azan yaitu Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qaimah kemudian ati Muhammadanil Wasilah wal Fadilah wa ba'atuhu maqaman mahmuda lilladhi wa ta. Jadi kita meminta kepada Allah supaya Allah memberkatkan beliau, memberikan beliau pada memberikan beliau maqaman mahmuda yaitu kedudukan yang terpuji di mana beliau akan dipuji oleh seluruh manusia. Inilah yang dimaksud dengan syafaatul uzma dan ini diberikan untuk seluruh manusia yang mukmin maupun yang kafir dan merupakan kesukuan khususan Rasulullah SAW. Baik, setelah itu Allah Swt akan datang. Itu setelah Rasulullah SAW diizinkan untuk memberikan syafaat, ya, maka Allah Swt akan datang untuk memberikan keputusan di antara manusia. Dan ini Allah Swt sebutkan di dalam beberapa ayat yang di dalam Al-Quran. Dan kewajiban kita adalah mengimani Bahawa kelah Allah SWT akan datang Di padang mahsyar Ya datang dengan Sesuai dengan keagungan Allah Azza Wajalla. Ya sifat datang harus kita yakini Bahasanya Allah memiliki sifat al-mazi' Allah SWT memiliki sifat al-itian Yaitu datang Di antaranya adalah datang pada Yaumun mahsyar Ya di padang mahsyar Untuk memberikan Keputusan diantara manusia ini harus kita imani yang sesuai dengan keagungan Allah Azza Wajalla dan kita tidak tahu bagaimana kefiyahnya. Kita tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana kefiyah Allah datang pada hari tersebut. Tapi Allah mengabarkan bahwasanya Allah akan datang dan Allah Swt wa mengatakan wajah Arab wal malaku, sofwan sofwa dan akan datang. Rokmu dan juga para malaikat dalam keadaan sof-sof. Itu para malaikat datang dalam keadaan bersof-sof, dalam keadaan berbaris. Ini menunjukkan bahasanya Allah akan datang. Ya, menunjukkan bahasanya Allah SWT akan akan datang. Dan disebutkan di dalam ayat, bahasanya langit akan pecah. Langit akan pecah dengan awan putih. Dan Allah yang mengetahui hakikatnya, kemudian akan turun malaikat dan mereka datang dengan bersop-sop sebagaimana dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Allah Swt matakakan: Wajuma tashabfukus sana, Wajuma tashabfukus sana, bil ghammi, wa nuzul al malaikatu tanzila. Dan pada hari dimana langit akan pecah bil ghammi, iaitu dengan awan putih. Ia ya, pecah dengan awan putih. Wanus zilal malaikat tanzila dan dari situlah maka akan diturunkan para malaikat tanzila dengan sebenar-benar sebenar-benar turun dan ini menunjukkan bahasanya ia ya saat itu pecah langit kemudian akan turun para malaikat yang diturunkan oleh Allah azza wa wajalla ketika Allah swt datang maka bersinarlah bumi yang bersinarlah bumi dengan cahaya Allah azza wa wajalla dan didatangkan para nabi demikian pula para malaikat pencatat amal dan para malaikat yang akan menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ashraqatil ardhu bi nur rabbiha wa ashraqatil ardhu bi nur rabbiha wa udhiyal kitabu wa ji'a bin nabiyyin washuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa la yudlamun Allah mengatakan di dalam surat az Zumar dan akan, ya bumi akan menjadi terang benderang, binuri Rabbiha dengan cahaya Robnya, ya bumi akan menjadi terang benderang dengan cahaya Robnya, itu cahaya Allah, wahudi al kitab dan akan diletakkan kitab-kitab wajib -kitab abin nabiin, wushuhada dan akan didatangkan para nabi dan juga para syuhada yaitu para saksi dari kalangan malaikat wa qadhiya bil haqq dan akan diputuskan di antara mereka dengan hak itu dengan benar dengan adil wa hum la yuzlamun dan mereka tidak akan dizalimi artinya tidak ada di antara mereka yang yang dizalimi oleh Allah azza wajalla. Ya Allah SWT, Ya Allah tidak mendzalimi meskipun hanya sebesar dzarrah. Tidak mungkin ada di antara mereka yang amal kebaikannya sampai dilupakan oleh Allah. Dan tidak ada di antara mereka yang ya ditulis dosa yang tidak pernah dia lakukan. Tidak mungkin ada di dalam catatan amalannya dosa yang tidak pernah dia lakukan di di dunia. Ya tidak akan ada manusia yang yang dizalimi. Kemudian disebutkan di dalam ayat Bahasanya Allah akan melipat langit. Allah akan melipat langit sebagaimana firman-Nya, yauma naghwi as Kakoi yisijil lil kutub Allah mengatakan hari di mana kami akan menggulung langit, hari di mana kami akan menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Dan ini menunjukkan yang di antara kejadian saat itu bahwa Allah Swt akan menggulung langit dan disebutkan di dalam hadis bahwasanya Allah akan menggenggam bumi, Allah Swt akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Dan ada di sini sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian Allah mengatakan aku adalah raja di mana raja-raja bumi. Yang disebutkan dalam hadis ya, maksudnya uh, beliau uh, Allah SWT wa uh, disebutkan dalam hadis Bahasanya Rasulullah SAW alaihi mengatakan yaqbidullahu al-ardha wa yaqbiz as-samaa' bi yaminih Allah SWT akan menggenggam bumi dan akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Summa yaqul. kemudian Allah berfirman berkata, "Ana al-maliku, ayna mulukul ayna mulukul ardh?" Aku adalah raja. Itu raja yang sebenarnya. Ayna mulukul ardh? Di mana raja-raja bumi? Itu raja-raja bumi yang dahulunya di dunia yang sombong dengan kekuasaannya. Di mana mereka? Ya Aku adalah raja, yaitu raja yang sebenarnya di hari ini Aina mulukul di mana raja-raja bumi Dan hadis ini sahih Diriwatkan oleh Bukhari dan juga Muslim Dan di dalam riwayat Bukhari Ya Allah SWT disebutkan di dalam hadis ini Yahsharullahu Yahshurullahu al-ibadah Fayunadihim Bisawtin Yasma'uhu man ba'da Kama yasma'uhu man qarub Ya Allah SWT akan mengumpulkan hamba-hamba Kemudian Allah akan memanggil mereka Dengan suara Yang didengar oleh orang yang jauh Sebagaimana didengar oleh orang yang dekat Jadi suaranya didekat oleh Yang jauh maupun yang dekat Maliku Aku adalah malik Aku adalah raja yang sebenarnya Dan aku adalah ad-dayyan Iaitu yang akan Membalas, Dat yang Maha Membalas akan membalas manusia. Kemudian setelah itu, ya suara Allah Swt ini didengar oleh penduduk makcikar, ya sebagaimana disebutkan Di dalam hadis ini. Dan e, kedatangan Allah Azza Wajalla ini adalah kejadian yang besar bagi seluruh makhluk, ya seluruh manusia saat itu, karena dialah Allah Swt yang telah ia ya, menciptakan mereka semua. Dan memberikan rezeki kepada mereka semua yang mengatur alam semesta ini Dan hanya kepadanya lah mereka beribadah Dan dialah yang telah mengutus para Rasul Alimus Salam Dan dialah Allah Azza wa Jal yang telah menurunkan kitab Supaya diamalkan, dialah yang memberikan kenikmatan ya, Supaya digunakan kenikmatan tersebut di dalam kebaikan Dialah yang memberikan amanat, memberikan umur, memberikan ilmu Ya datang Allah Azza wa Jalla untuk menanyakan kepada mereka dan menghitung itu semua. Dan semua manusia saat itu baik yang beriman maupun yang kafir yang mereka dalam keadaan e, takut. Adapun orang yang kafir jelas karena mereka di dunia mereka kafir kepada Allah dan juga kepada hari akhir. Adapun orang yang beriman maka mereka takut kenapa? Karena dahulu merasa kurang di dalam taat Saatnya dia kepada Allah ajar-ajar. Jadi masih banyak kekurangannya. Dan masih e, merasa dirinya kurang di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara kejadian saat itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan jahanam. Ya Allah akan mendatangkan jahanam, Akan mendatangkan neraka. Yang disebutkan di dalam sebuah hadis Yuta bi jahannama yawmairin laha 70000 zimam laha 70000 zimam ma'a kulli zimamin 70000 malakin yajurruna bi lima atakan sallallahu alaihi wasallam akan didatangkan jahanam yang akan didatangkan jahanam yauma idzin pada hari tersebut yaitu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar akan didatangkan jahanam dan dia Memiliki seba'ul alfazimah Yaitu memiliki tujuh ribu tali kekang. Jadi dia memiliki tujuh ribu tali kekang. Itu tali yang digunakan untuk dia ya, menggeret ya jahannam tersebut. Ma'akul lizimah min seba'ul naal fana, lakin Setiap tali kekang tersebut, yang jumlahnya ada berapa? Tujuh ribu. Setiap tali kekang itu diseret oleh tujuh ribu. Malayka. Ya setiap kali kekang diseret oleh 70 ribu Malayka. Dan ini menunjukkan bagaimana besarnya tali kekang tersebut. Lalu bagaimana dengan Jahannamnya, ya dan tali kekangnya jumlahnya ada berapa? Ada 70 ribu. Dan menunjukkan kepada kita bagaimana besarnya Jahannamnya dan akan dibawa oleh ya uh, uh, kurang lebih 5 miliar malaikat yang mereka menggeret. Dia menggambarkan jahanam tersebut. Ini menunjukkan bagaimana beratnya jahanam tersebut dan menunjukkan besarnya jahanam tersebut. Dibawa oleh 5 miliar malaikat dan mereka membawanya dengan apa? Dengan diser. Yang menunjukkan tentang besarnya dan juga beratnya jahanam tersebut dan manusia akan melihat. Ya, manusia akan melihat jahanam tersebut. Dan di dalam ayat Allah mengatakan waji ayyoma idin bi jahanna. Rajia, hari itu di Jahannam. Ya, hari itu ia terlekatkan. Manusia, wa anna lahudikra akan didatangkan pada hari tersebut dengan Jahannam, iaitu di padang mahsyar Ia ya akan didatangkan Jahannam dan pada hari tersebut manusia akan ia akan mengingat tentang apa yang dia lakukan di dunia, wa anna lahudikra dan apa manfaatnya dia mengingat-ingat pada saat pada saat itu. Kemudian Dia mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati dia mengatakan dan berangan-angan ya laitani qaddamtu li hayati ya seandainya aku bisa ulang kembali ke dunia dan aku beramal saleh di di dunia ya kemudian di dalam ayat yang lain ya Allah SWT mengatakan la al jahim la al jahim yang Allah sebutkan di dalam surat at-takhathur la tarawunna al jahim kalian sungguh-sungguh akan melihat al-jahim yaitu di padang mahsyar ketika Allah datangkan ya al-jahim dan manusia melihat ya al-jahim ia ya melihat Jahannam dengan mata kepala dengan mata mereka sendiri Baik, kemudian setelah itu akan dia ya, akan dihisap, dia ya, seluruh manusia akan dihisap, akan dihitung amalan-amalan mereka baik yang mukmin maupun yang yang kafir. Dan hisab Allah azza wa wajalla ini adalah hisab yang adil. Ya, hisab Allah adalah hisab yang adil dan tidak ada sedikit pun Dan Allah swt mengatakan, Inna Allah la yadzlimu mithqal darrah. Sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi meskipun hanya mikal darrah meskipun hanya sebesar darrah ini masa dengan darah adalah semut yang kecil yang semut yang kecil ini menunjukkan bahasanya Allah Swt tidak akan mendolimi hambanya tidak ada di antara mereka yang dilupakan amal kebaikannya dan tidak ada di antara mereka yang didatangkan dosa yang tidak pernah dia yang tidak pernah dia lakukan baik kemudian di sana ada beberapa hal yang menunjukkan bahasanya Allah Swt adalah Maha Adil dan bahasanya Hisab Allah adalah Hisab yang Adil adalah Hisab yang Adil di antaranya Allah Swt telah mengutus para Rasul kepada manusia. Ya Allah telah mengutus para Rasul kepada manusia mengingatkan mereka dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Jadi maksudnya adalah untuk menegakkan keadilan bagi mereka. Ya Allah tidak mengazab begitu saja. Ya tetapi Allah mengutus kepada mereka seorang ya rasul. Allah Allah mengatakan rusulan mubasyirin wa mundzirin li alla yakuna nasi 'ala Allah hujjatum ba'da al rusul. Ya para rasul yang mereka mubasyirin wa mundzirin. Mereka mengingatkan, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan supaya tidak ada hujah bagi manusia atas Allah azza wajalla. Ya, supaya tidak ada di antara mereka yang telah mengatakan Ya Allah yang belum diutus kepada kami seorang rasul kami tidak tahu karena belum diutus kepada kami seorang seorang rasul Allah telah mengutus para rasul ya kepada manusia mubashirin awamundirin yang mereka memberikan kabar gembira sekaligus memberikan peringatan kepada kepada manusia menegakkan hujah kepada mereka dan ini menunjukkan yang kewajipan kita sebagai umat manusia dalam kita beriman dengan Rasul yang telah diutus kepada kepada kita. Demikian pula di antara yang menunjukkan keadilan Allah adalah Allah telah menugaskan para malaikat yang menugaskan para malaikat untuk mencatat semua amalan manusia. Dan ini menunjukkan keadilan Allah. Ya Allah menyuruh malaikat menugaskan malaikat untuk menulis amalan kita masing-masing. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna 'alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya ya pada diri kalian ada malaikat-malaikat yang hafizin yang menjaga atau mengawasi kalian. Kiraman katibin yang mereka adalah mulia dan mereka menulis yaitu menulis amalan-amalan yang kalian kerjakan. Ya mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan ini menunjukkan Ya bahwa Allah mengutus malaikat untuk menulis amalan kita. Dan ini adalah bagian dari keadilan Allah Azza wajalla. Demikian pula, kebaikan dan juga kejelekan sekecil apapun yang disembunyikan di dalam hati dan apa yang dinambahkan oleh seseorang, maka ini akan didatangkan oleh Allah Azza wajalla. Tidak ada di sana kezaliman sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama ya'mal mitqala dzarratin" paira yara dan yang amal misqal dzarratin syarrira maka barang siapa yang mengamalkan kebaikan meskipun hanya sebesar zarah maka akan melihatnya dan barang siapa yang mengamalkan kejelekan meskipun hanya sebesar zarah maka dia juga akan melihatnya demikian pula diantara hal yang menunjukkan keadilan Allah SWT saat itu seseorang tidak akan memikul dosa orang lain jadi tidak ada orang yang memikul dosa orang lain Seorang bapak tidak akan memikul dosa anaknya Seorang anak tidak akan memikul dosa bapaknya Allah SWT mengatakan Wala wa wizra ukra. Dan seorang jiwa atau sebuah jiwa tidak akan memikul dosa jiwa yang lain Dan Ini adalah keadilan Allah SWT Dan kita tidak takut yang kita telah akan ia ya, tidak, tidak takut Kelak kita akan ditolimi. Jadi tidak mungkin yang sebuah jiwa itu memikul dosa orang lain. Tidak mungkin ada kesalahan. Ya, tidak mungkin dosa orang lain dipindahkan ke uh, orang lain tanpa ada sebab. Wallah tajru wa zira tuhizirahukraal dan sebuah jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lain. Kecuali satu orang. Ya apabila seseorang mengajak kepada kesesatan. Ya apabila seseorang mengajak orang lain kepada kesesatan maka dalam keadaan demikian apabila orang lain tersebut mengikuti kesesatan ini dia berdosa itu orang yang mengajak tersebut berdosa dan dia juga mendapatkan dosa orang yang yang telah dia ajak ke dalam kesesatan dan di dalam sebuah hadits Rasulullah SAW mengatakan Man daa ila zulalah kana alaihi min al ismi mithlu athami man la yanqus zalika min athamihi syai'an barang siapa yang mengajak kepada kesesatan ya barang siapa yang mengajak orang lain kepada kesesatan maka dia mendapatkan dosanya kana alaihi min al'ithmi maka dia akan mendapatkan dosa orang yang mengikuti dia la yang zalika min ahamihi syai'an tidak akan dikurangi dari dosa mereka sedikit pun. Jadi kalau seseorang Yang mengajak orang lain kepada kesesatan Kepada jalan yang sesat Maka kemudian dia mengikuti Dan dia berdosa Maka dia juga mendapatkan dosanya Itu orang yang mengajak tadi juga mendapatkan Dosanya Semakin banyak orang yang dia sesatkan Maka akan semakin banyak dosanya Ini menunjukkan tentang Bahayanya perkara ini Ya Jangan sampai seseorang menjadi ia menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kesesatan Menyesatkan seseorang, menyesatkan orang lain ya. Dan di dalam sebuah asal disebutkan Ia seseorang menjadi pengikut di dalam kebaikan itu lebih baik Daripada dia menjadi pemimpin tetapi dalam kesesatan Kita jadi seorang pengikut tetapi dalam kebaikan, dalam kebenaran itu lebih baik Ya dan lebih menguntungkan bagi kita daripada seseorang menjadi rois yang menjadi seorang yang dikedepankan tetapi ternyata di dalam di dalam kesesatan. Kemudian eh, di antara hal yang menunjukkan keadilan Allah swt saat itu adalah seperti yang tadi kita sebutkan masing-masing dari kita akan membaca kitabnya sendiri. Itroq kita bak kafabinafsikal yawma alaika hasiba. Ya bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri hari ini yang akan Makhisab, yang akan menghitung Ya dirimu sendiri Kemudian Allah SWT akan mendatangkan Para saksi Ya supaya tidak ada alasan bagi manusia Didatangkan para rasul Yang mereka bersaksi atas umatnya Bahawa mereka sudah menyampaikan Allah SWT mengatakan فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا ummatin أُمَّةٍ بِشَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُلَى إِشَهِيدًا Maka bagaimana jika kami datangkan yang seorang saksi dari setiap umat. Dan kami akan datangkan dirimu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Demikian pula di sana ada saksi dari kalangan malaikat. Sebagaimana firman Allah wajahat. Kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Dan akan datang setiap jiwa bersamanya ada malaikat yang sa'iqun wa syahid. Sa'ikun artinya adalah menuntun Yang setiap jiwa akan ada Malaikat yang menuntunnya Dan juga syahid dan juga ada Malaikat yang menjadi saksi Dan eh, demikian pula Di dalam ayat Allah SWT Mengabarkan di antara Saksi kita saat itu adalah Anggota badan kita sendiri Ya anggota badan kita sendiri Ini juga akan menjadi saksi Atas apa yang kita amalkan di Dunia sebagaimana firman Allah Al-yawma نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون pada hari ini nakhthimu ala ya, afwahihim kami akan menutup ya mulut-mulut mereka wa tukallimuna dan tangan-tangan mereka akan berbicara kepada kami wa tashhadu arjuluhum dan kaki-kaki mereka akan bersaksi Kemudian mereka menyaksikan dengan apa yang mereka kerjakan di, di dunia. Ini menunjukkan maksudnya di sana bukan hanya ada satu jenis saksi saja, tapi Allah Swt akan mendatangkan saksi yang banyak, iaitu ya para Rasul, demikian pula para malaikat, demikian pula anggota badan kita akan menjadi saksi, sehingga tidak ada di sana kekeliruan sama, sama sekali. Ya, yang ada adalah hisab yang adil, ya, dan kita umum kepada Allah Azza Wajalla. Semoga Allah Swt. Dia memberikan dia ya, kepada kita hisab yang mudah. Dan sebagaimana dalam ayat pasal Bayuhasabu hisaban yasirah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan uh, seperti biasanya, mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian, bisa berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan atau materi yang lain. Dan cara bertanya nya ditulis ya dengan kertas. Kemudian disampaikan ke depan nah. Dalam hadis dijelaskan bahawa Ada kaum yang terusir Dari telaga Al-Gawthar Siapakah mereka Apakah terbatas pada ahlinya Ahli bid'ah atau pelaku secara umum Lalu bagaimana dengan hamba yang belum sampai ilmu kepadanya Nanti akan disebutkan oleh Syekhul Islam Tentang masalah beriman dengan e, Telaga Al-Mawrud Al-Hawdul Mawrud, al -mawrud yaitu Telaga yang akan didatangi Setelah pembahasan ini insyaAllah Kemudian eh, Tentang sifat telaga tersebut ia ya, telah disebut di dalam hadis Hadis yang sahih Yang bahasanya eh, Airnya lebih putih daripada Susu dan lebih manis daripada eh, Madu Dan lebih dingin daripada Daripada salju, daripada es Ini diantara sifat yang disebutkan Dan eh, telaga yang paling besar adalah Telaganya Rasulullah SAW Dan masing-masing nabi Memiliki telaga yang akan didatangi oleh umatnya masing-masing. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendatangi telaga beliau adalah yang paling banyak. Ya, Umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling besar, umat yang paling, yang paling banyak. Dan beliau akan mendahului kita. Artinya beliau mendahului kita di telaga tersebut dan menanti umatnya. Ia menanti umatnya. Dan beliau bisa mengetahui atau membedakan. Ya mana diantara manusia yang merupakan umatnya atau bukan? Ini dari dari bekas hudunya, dari bekas hudunya. Karena umat Islam saat itu ya akan e, terlihat bekas hudunya, jadi dahinya berwarna putih demikian gelatangan dan juga kakinya. Dari sini beliau tahu, saw rasulullah saw bahwasanya mereka adalah umat beliau saw. Ada sebagian orang yang akan mendekati telaga rasulullah saw. Dan beliau tahu bahasanya mereka adalah umatnya. Tetapi ketika dia akan mendekat, tiba-tiba mereka diusir. Ya tiba-tiba mereka diusir. Ada yang mengusirnya. Ya kemudian beliau alaihi wasallam mengatakan, Ya ashabi ashabi. Mereka adalah sahabatku. Mereka adalah sahabatku. Kemudian dikatakan kepada beliau, Inna kala tadri ma ahdathu ba'da. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan. Setelah engkau meninggal dunia ya, Sebagian ulama ada yang mengatakan Bahasa dimaksud dengan orang-orang tersebut adalah Orang-orang yang murtad tumbali Yang setelah meninggalnya Rasulullah SAW Ya mereka adalah orang yang murtad Karena di sana ada sebagian manusia Yang murtad tumbali Yaitu keluar dari agama Islam Setelah meninggalnya Rasulullah SAW Dan ulama yang lain mengatakan Mencakup Ya mereka-mereka mereka ini adalah orang yang Membuat perkara yang baru sepeninggal Rasulullah SAW, yaitu membuat syariat yang baru. Kita tahu bahasanya syariat Rasulullah SAW ini sudah sempurna. Allah mengatakan Al Yumah Akmal Tulaqum Diinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian sudah disempurnakan. Artinya tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Ada sebagian orang yang membuat syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Orang yang demikian maka termasuk orang yang mendapatkan ancaman ini, yaitu tidak bisa meminum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan kepada beliau, Innaqalad dari ma'ahdatu ma'adat. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Dan di antara makna ihdad adalah membuat perkara yang baru di dalam agama ini. Atau biasa disebut dengan bid'ah, yaitu perkara yang baru yang dianggap itu adalah ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Allah Swt dan juga Rasulnya. Oleh karena itu kewajiban seorang Muslim adalah hanya mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW tanpa kita membuat perkara yang baru di dalam agama. Ya kewajiban kita sebagai umat adalah ittibāh, mengikuti. Adapun yang berhak untuk memberikan syariat adalah Allah Swt. Dan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adapun kita, maka kita adalah umat. Kita tentang bahayanya membuat bid'ah di dalam agama Selain ibadahnya tidak diterima oleh Allah Bid'ah yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Demikian pula dikhawatirkan dia termasuk orang yang Tidak diizinkan untuk meminum dari telaganya Rasulullah SAW Dan ini bukan berarti mereka adalah orang yang kafir, bukan Ini adalah bentuk hukuman Ya ketika manusia yang lain dalam keadaan sangat haus ya, di padang mahsyar kemudian ada telaga yang yang e, e, sangat nikmat yang dinginnya luar biasa, manisnya luar biasa. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Orang lain mendapatkan ya kesempatan untuk meminum sementara dia sendiri tidak mendapatkan. Ini adalah sebuah hukuman. Ini menunjukkan tentang bahayanya yang membuat Fitnah di dalam agama. Dan sekali lagi, seorang muslim ini yang menjadi kewajifat dia adalah Al-Ittiba'i Iaitu hanya mengikuti Bila kena itu Allah mengatakan Wattabi'u La'allakum tahtadun Dan adalah kalian mengikuti dia Iaitu mengikuti Rasulullah SAW La'allakum tahtadun Ini saya kalian akan mendapatkan Petunjuk Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk Kepada jalan yang lurus Maka tidak ada jalan lain kecuali dengan Mengikuti Rasulullah SAW Ali bin Dan Allah dalam Al-Quran katakan, "Kalau Inkuntum Tuhibun Allah, wa yabitulakum dulu berkum. Dan seandainya kalian, ia ya katakanlah seandainya kalian yang mencintai Allah, "Kalau Inkuntum Tuhibun Allah," seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, Fattabiyoni. Maka anda kalian mengikuti aku, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan, Alaykum bisunnati. Alaykum bisunnati. Wa sunnatil kulafair rasyidin. Al-Mahdiyin. Abdu alaiha bin nawajid. Wa iyaikum wa muhdatati umur. Fa inna kulla muhdatatin bid'ah. Beliau mengatakan, Ya alaykum bisunnati. Hinalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Berpegang teguh dengan agama yang beliau bawa, Wa sunnatil kulafair rasyidin. Demikian pula sunnahnya para kulafa'u rasyidin Yaitu Abu Bakar dan juga Umar, Uthman dan juga Ali Al-Mahdiyin yang mereka mendapatkan petunjuk Jadi menunjukkan kewajiban kita untuk mencintai para kulafa'u rasyidin Dan juga mengikuti jalan mereka Dan jalan para kulafa'u rasyidin adalah mengikuti Rasulullah s.a.w Kemudian beliau mengatakan Abdu'u alaiha bin nawajid Indahlah kalian menggigit Sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian Gigi geraham ini adalah gigi yang paling kuat untuk menggigit Beliau mengatakan Aduh alaiha bin nawajid Tidaklah kalian menggigit sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian Maksudnya adalah berpegang teguh dengan sunnah beliau Ya kita pegang, kita gigit Ya sekuat kita Ya dan kita bersabar atas yang gangguan yang menimpa kita ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan pesan dari beliau adalah menggigit sunnah tersebut ya dengan gigi geraham kita, artinya dengan kuat kita yang e, e, pegang sunnah Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengingatkan wa iyyakum wa muhdathati rumuul. Janganlah kalian berhati-hati dari perkara yang diada-adakan. Itu perkara yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibuat-buat, kemudian dijadikan cara untuk beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Padahal tidak pernah dia ya, sampaikan, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian beliau mengatakan, wa kullam mudatatin bid'ah dan setiap perkara yang baru itu dinamakan dengan dengan bid'ah. ini menunjukkan tentang peringatan beliau dari membuat bid'ah di dalam agama ini. Lalu bagaimana dengan hamba yang belum sampai ilmu kepadanya? Kalau sudah sampai ilmu kepadanya, maka segera dia berubah. Segera dia bertobat kepada Allah Azza Wajalla. Jal. Itu apabila sudah tahu, ya perkara ini adalah perkara yang bid'ah dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka adalah dia segera meninggalkan hal tersebut. Karena tidak ada manfaatnya. Ya Bid'ah ini tidak akan diterima oleh Allah Azza Wajalla Dan bahkan akan membuat murka Allah SWT. Ya, dan barang siapa yang tidak tahu, ya karena memang setelah dia berusaha orang yang tidak tahu ini ada dua macam orang yang tidak tahu ini ada dua ada dua macam ada orang yang tidak tahu setelah dia berusaha dia berusaha untuk menuntut ilmu ya dia mencari tahu bertanya kemudian ternyata di sana ada perkara yang dia tidak ketahui ada yang luput maka dalam keadaan demikian ini adalah kejahilan yang dimaafkan kejahilan yang dimaafkan dan Allah mengatakan yang menyebutkan tentang doa orang yang beriman, "Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw aqtana wa irhamni janganlah engkau menghadap kami apabila kami lupa atau kami bersalah." Ya. Tapi di sana ada ketidaktahuan yang sebabnya karena berpaling. Jadi seseorang tidak tahu karena memang dia malas untuk belajar. Padahal di sekitarnya banyak orang yang mengajari tetapi dia berpaling tidak mau belajar agama Tidak mau tahu tentang agama Islam Kemudian dia tidak tahu Maka dalam keadaan demikian kejahilan yang seperti ini Yang tidak dimaafkan Allah Ta'ala a'lam Apakah matahari di dunia itu juga matahari di padang maksyar Zahirnya demikian Karena tidak ada di sana Dalil yang menunjukkan bahwasanya Matahari tersebut adalah matahari yang lain Dan matahari akan didatangkan di padang maksyar dan kemudian akan digulung oleh Allah Swt. Sebagaimana firman Allah, "Ila shamsu kuwiras" apabila matahari digulung. Dan akan sampai yang penjelasan bahasanya matahari kelak akan ya, dimasukkan ke dalam e, neraka bersama orang-orang yang menyembah matahari tersebut. Allah Taala akal. Apakah seseorang yang merancangkan kesuatu kota lebih dari tiga hari, bisa menyempurnakan solatnya sebagaimana mungkin? Ya, kalau lebih dari 4 hari. Ya, dan 4 hari maksudnya adalah 5 4 kali, 4 kali 5 Solat 5 waktu yaitu 20 kali solat 5 waktu. Ini adalah 4 hari. Kalau dia tinggal di sebuah singgah di sebuah daerah yang lebih dari 4 hari dan dia tahu ia ya, kapan akan meninggalkan daerah tersebut, ya maka dalam keadaan demikian dia mengambil hukum orang yang mukim. Nah, ya, seperti misalnya singgah di kota Medina 5 hari dan dia tahu kapan meninggalkan kota Madinah Sudah ada jadwalnya. Maka dalam keadaan demikian dia mengambil status. Dia hukum orang yang mungkin. Dia menyempurnakan sholatnya sebagaimana orang yang mungkin. Allah Ta'ala a'lamu kena yang bisa kita sampaikan. Wabillahi billahi taufiq wa lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.